بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نسیرا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما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 غیر المغضوب عليهم ولا الضالين پرونی درس کې دعاوذ بالله من الشیطان الرجیم مختصر و زاهد شویو نن مونږه تسمیہ ذکر کوو د تسمی ی معنی نام ذکر کردن د تسمی ی لغوی معنی نام ذکر کردن او په شریعت کې تسمی ی وی لیکيږي اطلفظو بی بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلو تا تسمیوی مقصد التسمیہ د تسمیی مقصد سدے لیکن دا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دی کلمیں مقصد سدے تا سونا دا اقصوص خبری مونږه مسلمانان بسم الله خو را ته راضی خو به مقصددي نه پوږو نو مقصد د تصمی ص دی په تصه کې مقصد رد د شرک ف استت دی شرک فیل استت دی ته خپلو حاجتونو مشکلات او کېد الانا الہوا ما فوق الاسباب بل سو کرا مدد کول بل چا ترا ورسیږه چغيوال بل چا ترا مدد ش دا شرک فل استعانت پ بسم الله کې دا د شرک رد دی ځکه چې مشرکین بم کله یو کار شو روکو غریب بسم الله بسم او بے شورو یا په دوور کې اوسخواال الحمدله الله خلک پو شو وګونو ته خبره وورې ده خو زمونږ په د اعلکوو کې بم بعضې خلکو چې یو کاروبار به شورو کوو یو روزګار ب شوور کوو دکانداریب شو کوله نوی گاڑی بے واغستا تو ابتتابی اولا دا کم زینکولا درگا نا درگا تا بے بوتلو لگا دامو نوی گاڑی راستے دی اول به پاکی پیر بابا تزوخا دا آئی گاڑی بے بیا د آغز نشاناتم لگولی و پا قبر بانے بے حاضری کوله اول شکرانه بے اورا نظر به پیش کاؤ کله به د ماشوم خط نکیدا نو اول به درگا تا بوتلو تابا زمون دا ساوڑیر خل کو تم یادی دیره بابا تا بے بوتلو اول که دا یوزوان بنا نوی زندگی آغازو واده بے او نو ام بے الک اول دیره بابا تا په تاب پدی کلی کیو نو پدی بسم الله الرحمن الرحیم کی مقصد صدی رد شرک بالاستعانه نو بسم الله د صدا پر نازله شوه دا دی شرکی عقیده د رد د پاره کتابو کم کار شوو کوو د الله په امداد شورو کوو د الله د نم شوو کوو وفسرین وای د بismillah المخکی قولو مقدر ده ای خلق تاسو بسم الله بسم العظام وای تاسو وای بسم الله الرحمن الرحیم قولو بسم الله الرحمن الرحیم زکه کم یو جائز کار چې بسم الله سره شروع شي هغه عبادت شي د دکان کو لا ساار بسم الرحمن یا سره بسم الله استستا د داری به عبادت کې را چغلا چې خلله غولتی دو کې دړه کې پهک نه خو د بسمله یو مقصدو دوم حقیمت د بسم الله سری دا مون په هر کار کې بسم الله او یو ډوډۍ خورونو بسم الله قران شوروکونو بسم الله مطالعه شوروکونو بسم الله دې کې حکمت څه دا انسان قدم په قدم تجدید عهد کوي بسم الله الرحمن الرحیم حکمت یاد کړي چې انسان قدم په قدم باندې تديېاه کوي چې زما کوم یو کار دی دا د الله د ارادي نه بغیر نه شي کېدي نوزه ځکه د الله د نوم امداد غالم د الله نه امداد طلب کوم په بسم الله و کی حکمت دا دی چې انسان قدم په قدم تجدید د اهد کوي چې زما هر او کار د الله د ارادي نه بغیر نهشي ک دی بسم الله کې دابا چې دا, باچ دا بالعربيه وکي را سره باچ دنو دا اولس مانو سره راغله دلته کی یو ما نه غدي استعانت ته استعانت لکسو کوئی کتب تو بالقلم ماده دی قلم په مدد سره د الی کلوکو نو بسم الله په امداد د نوم د الله شو روکو بسم الله الرحمن الرحیم کی ممتدام معلوم اشوا چې امداد کوونکې سره پاو سره سوق دی یو الله اور د تمام آسمانی کتابونو مقصدم هم دی چې امداد کوونکې یو الله دی لوغه تمام آسمانی کتابونه سره دا قران کریم د دې مقصد دا دې چ امداد کول کی یو الله دې نو گویا چې د بسم الله الرحمن الرحیم کې ټول اسماني کتابونه راځه مشوېږي سورته نمل آیت نمبر 30 ال دا بسم الله ذکر شی نو ال دا مستقل دا قرآن آیت دی سورت نمل آیت نمبر تیس انہو من سلیمان سورت نمل نلسم پارا آیت نمبر تیسو گو سورت نمل آیت نمبر 30 انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحيم یکی نن دا حد سليمان علیہ السلام دے طرف ندی و انه په دې حد کې دا مضمون دی بسم الله الرحمن الرحيم شورې بسم الله نه کړی دا نو په سورته نمل کې دا مستقل آیت دی سوره نمل نلسمه پارا ایت نمبر 30 باقی د دې دوو سوراتو په مېنس کې چیرا غلې دي نو دا د دوو سوراتو د جداوالي د پارا نازل شوي بسم الله الرحمن الرحیم مشتمل دی پنل سروب باندي دا تسمیا مشتمل دا فنللس حروبو بانده عند الاحناف فموس کے با بسم اللہ فپٹ سروی نشی عند الاحناف وی ابزل طریقہ دادا چھ دا بسم الله فپٹ ہوینی شی پرنبی رکات کے با بالحمد لله نمخ يعوذ بالله بسم الله ضواړوي او بیا ورفسي نور رکاتونو کې بسره بسم الله وي دا بسم الله چې دا دا پنور امتونکه هم وا د سلیمان عليه السلام په حد کې اصلي کېلو بسم الله په کې لري نو هغه وخت بسم الله وا د نوح عليه السلام دا رواناوي کم صورت کې صورت يهود کي سورته يهود دو پارا د نوح عليه السلام واقعا د نوح عليه السلام واقعا کې راضي آيت نمبر 41 وقالا ن وعلی سلام ویل او خپل تابیدار او تا ارکبو فیها سوارشی دی کیشته تام بسم الله مجریها و مرساها کورای کیم بسم الله وا بسم الله مجریها و مرساها پاین داد دنم دالا راوانی دل ددی کیشته دی یودری دل ددی کیشته دی بسم الله مجراها و مرساها بعضی مفسرین وئی د بسم الله ته تیجانو و سورم وی نشی خد تیجان سور د سورتون تاج و هر صورت ته تاج ور پثر کړه بسم الله هر صورت نمخ کې تاج لګی دلې وئی سورته علق دیر شم پارا سورة العلق دیر پارا اول آیت اقرا بسم ربک اللذی خلقا اقرا دالن بنے وحیدہ اقرا اولولتو پا انداد نم دربستا سرا درب نم پاغی سرا اولولا اقراء بسم ربک اللذی خلقا سورت مزملو یو کم در شم پارا آیت نمبر اتم 29 سورت سے مزمل دے او نپاره صورت جنین پسې مزمل دی او د صورتې مدسر نه مخکې هلتهم الله کم کوي وسکو رسممه ربې کا یا دوه نوم د ر د نویاوه اوسکو رسمه کا در رب دپس مدثر دی مدثر پس بیا سورۃ القيامه دی سورۃ القيامه پس بیا سورۃ الظهر دی آیت نمبر 25 آیت نمبر پچیس, آیت نمبر پچیس, آیت نمبر پچیس وَسْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَتَهُ وَأَصِيلًا وَسْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ يَاذَرُ نُنْدَرُفْتَا سَبَايَو بِغَايِ تَرَبُ نُمی یادوا دا 10 نومخ کې موآیه بسم الله نو چې ډوړې خوري کړه نبی رسول سلام سره پر کټي ډوړې خوړه پر کټي پر کټې دا سر ناراان دي خ پررکې ساتلل پرکتې بېژ که چې مور سررقم بچی را شي خاون دی یا طلاک ووررکې شوی دی تاولې پلار مړي او دغه مور سووک پنی کاوالي نو دا واړه دغه پررکتی دي د نهبیر اسلام ډېر پررکتی وو او مسلمر زیلم ها نبي عليه السلام په نکاح واستوا سوګر د دې غاون ابو سلمو هغه شهید شو نو د ام سلمہ سره ماشومان مراد لري نو نبی عليه الصلاه والسلام سره یو پیارا د ام سلمہ زوینه سو پډوره دغنم عمر نو سو خود تاسو مسلم عمر نوائه ده چې عمر خودیر شیدی عمر بن عبی سلمان ده بو سلمان زوی عمر د نبی نبیر سلام پرکتی دی جینکیم ور سراوی پرکتی دا عمر ور سرا ناستو پپینده دیلا ور کوتی ما شومو نو دبا دی کاسی تلاس اخوا بوتلو دیخوا بوتلو دا چې مونسا سره ماشوم ناس تی که نا او دا چلو کی نواری او کی تو زمان اوستا سر روی ای مونتی دودری تتوڑے توقو که نا دا زمونگ اخلاقی نا نبی ریسلام اغتوئی یا غلام اے بچنگیا سم اللہ چھر خورا کے اول بسم الله او آیا سو سم اللہ اول بسم اللہ او آیا وکل بیمین فرخی لاس خو راک غوا او ما يليک او د خپل مخه نه خوره دري آداب سو آداب یو ته وخدل زموږ پیغمبر علی سلام هغه شخصیت چګوره د آداب او تعلیم به ورکوخه ته تخپل بچو ته تعلیم ورکو آداب دی وته وخدل فتبلیغ علی مشران چی په کور کې تعلیم کوي دا خو د پیغمبر نه ثابت په کور کې تعلیم کوله وردری آداریو تاو خودل یو عدب یا غلام اے علکا اے بچنگیا سم اللہ بسم الله او سو آیا بسم اللہ او او بل کل بی یمین کا پخیلات سرخ وراد کوا نو کل ممائیلی دخپلی مخینا خورا یعنی جو دوڑے خوری نو ام بسم اللہ او آیا تاو وعلا برکت اللہ پاکی نشتاو پدې <بادیل> لا اول خلقت وه یې کبير ورولو لکه بعد نه جانا اون ته خلکی تبه دغه خیر خوایله لکه دا وا علا برکت الله پسې حدیثو کې نشته مستدرک د حاکم روایت ذکر کړو دي خلاند دی او د تعلق کی مذهبي لیکلي دا ثابت نه دی نو سره بسم الله وایا البته بسم الله وبرکت الله ثابت دي علاټه کې پکې نشته بسم الله و برکت الله دامه شمانو تیاچی یاد شي یاد شي پنځوس کال وی وی وی د کتوته بسم الله و علا برکت الله مویا وی راشه وګوره او ست علا کټکو چرست په دلاسو څه کټ کوي پدی خوشاله دل فقاری خوشاله دل ستا سائلم کی او خبره نو وا او سائلم تراغ للا پدی خوشاله فقاری راز له غړ غړ شي د یو كلمه اوس یې کې بیان کیوی مهدا دې اذان په دعا کې دعوت درجه تر رفعت تک نشتا خو دې دا بیک گراوند جوړول دا لږ وخلې کنه د دې تاسو چې جوابنی دا تاسو خلکو توای تاسو ذکر تاسو د دې په بیانولو په ترتیب نه پوي بل په تاسو د چا اعتماد اغم رغونیشته کنه خلق بو دې جوړې د ځان را خبره کوي نو ما پاره کې ودا ود درجه تفصيلات الفاظ احاديث کې نه دي ثابت البتہ ریډیو پاکستان او ټلویزیون پاکستان نه ثابت دي هغه کې به دعا کې لیکيږي نو یو نوځوان د خبره یاد کنو چارت بیان کا هغه ته تاسو باندې یې در شنو ته مزه وس دوا نه ود درې تر رفیتہ کټکا چې لامک کې پتې څه څه کټکې کوم سره بسکی نو بسم الله الرحمن الرحیم د ډوډې شروع کې د په وخت بسم الله وایا دا وعلا برکت الله نه دی ثابت وعلا برکت الله دارنګي ودکېږي نو آغا وقیمو آیا اللہم بی اسمکا یا لستاپو نمسرا زو پریوزم او زبراغو پاسما دارنگی فخاص اوقاتو کی اللہم بسم اللہ اللہم جنبن شیطانا و جنب شیطانا ما رزقتنا دا دارا بسم الله متعلق احادیث مبارکو کې غنو مقامات کې دعاګان راغلی دا سننی ترمیزی دی دل ترازی به نه آشنا بسم الله پک راغلي دغه چونکی بسم الله الرحمن الرحیم کې وضاحت شروع دی نو چې و سره د الگ دا احادیث و پرانا کی مغورو ابو سعیدی خدری رہونا روایت دی حدیث نمبر نو سو سننی ترمیزی کتاب الجنائس کے روایت دی کتاب نمبر دس باب نمبر چار حدیث نمبر نو ابو سعیدی خدری وئی ان جبریل علیہ السلام اتن نبیہ جبریل یامین راغله و پیغمبر خوا تا نبی علیہ السلام بیمار و تب او پسری بوجو دا تب او بو پسر بوج خدار چا راضی کنا دا دم او تیات ک کنه او دا دعا صحیح مسلمم ذکر کړه دا حدیث نمبر 5700 دی صحیح مسلم کې تو جبریل را یې نبی علیہ السلام تو یا محمدو اشتکیتا اول محمد عربي صلی الله علیہ وسلم تبیس ہو رہے تکلیب دی رہتا نبی اسلام نعم و آو جبریل شورو کا بسم اللہ ارقی کا بسم اللہ پر کہنا رکھا دوازان سرولی کے نوٹ کے بسم اللہ ارقی کا من کل شیئن یعذی کا سنگا دمون تخیر دیگی کیا نا بسم الله ارقی کا من کل شیئن یعذی کا من شر کل نفس وعین حاسدت بسم الله ارقی کا واللہ یشپی کا بسم الله ارقی د الله اللہ پنم دے دمو ما ما سر سخت پلے ٹوٹ کے تا کې په دیې زه کې دممګریوي چې په درخه دغ دی په درخه د دوست دغ دی او په درخه د سلوور یارانو او په درخه میشنو میچنو به بعضي نه جیبرلی من بسم الله ار کا منکل ی کا من شر ننفسسین نفس د تن بسم الله ارقیه والله ی شپ کا, کا دارنګې داسونې ترمی ځي ګانو مقاماتو کې دعاګانې ذکر کړئ یا پای کې بسم الله راغلې را مختلف وختونو کې دا بل یو ناشنا دعا ده دا دا سوړلې دعا ده سوړلې زمو خلک خوایي چې بسګنې صبحبحانه لدي څخهنا که نه مونته د سفر پوره ترتیب نی معلوم د سوورلی ترتیب داده دی علی نووربي اووي زه د علیرهون خوا ته نو سوور ل را وستشه په سفر روانې دو نو چې کلی په دیرییک پیدا باندې خپ کېخه او ده تم چې ګاو تا وخې چې خپې څنګه کېخه او د په ګاډي کې نوړومبي به و بسم الله بسم الله بسم الله موټرسایکل د څنګهونی وو او خپل وراله تو څه ووې از تورخی دي په پیدان به پکی خورا فارې کا نو درې پیری اول سو آیا موږ خلکو دره سفر ترتیب نی معلوم چې درې پیری دي بسم الله ووې چې کله فشا کی نه استه چې کله فسټ کی نه نو بیا وو آیا الحمدلله بیا سو آیا د دغ نهپوایه سبحان الذي سخره لنا حذا وما کونا له مخې وله ربنا له منقلون د دی په بیا درې پې الحمد الله الحمد للله الحمدله الحمد الله الله وبر الله وبر الله واکبر کبول په سفرځې پروا بې په حفاازت کې بځې د چې درې بریده الله اکبر وي د بیا سبحانك انی قد ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا یغفر الذنوب الا انت دی په بیا علی سب لمشکیشوخه سره په سفر دی لیک بیسورای کنه ځکه مسکیشو پیغمبر مسکیشو بهو خاندل ما یې تا تسول یو خاندل صحابه جی وخه لگے دی دی تا تسو مسکیشو په سفر کې تا پسٹ کئے ناستے دعاگانے دیوئے تو بیاری دا سے اوکا تو مسکیش ہوئے نو علی سے بوتوئی زدکا مسکیشو ما رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنعکا ما سنعتو اللہ اکبر او دا پیغمبر راتویلی و تیدا مسکی کے دل میں پدے وجدید چکلا دا بنده په دې څور لیکه روان دی او دی وی رب اغفر لي ذنوبي نو الله تعجب کوي ها الله ډیر خوشاله شي چې زماده بنده یقین ده دي چې زماده پر بخنه کې اونکي بل سوک نشتا نو الله خوشاله شي زه هغه خبره نو درنګي بسم الله فر الرحمن الرحیم د قرۃ ال نوم دوعا دا بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله دارنګ د سار په اسکارو کې اندري کارتا بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شئ فی الارض ولا فی السما وهو السمیع العلیم دا ار سردې په ریوايا اس مصیبت به زدار پیخیخا اس مصیبت سې حدیث راوی دی رغه پالجوالو چا وته تا نه دا دوا نقل دا چې تا دا عثمان سیبنه نقل کړی لا نو دا پتا پالجولې راغلې وې دا دوا پاغه از ما سر نه خدا خدامې رشیوه څنګه دوا بسم الله الذی لا یضر ما اسمیشا فی الاردی ولا فی السما و هو السمیع العلیم دارنگی احادیث و مبارکو که رازی چه تکا لماوستان سمله نو اول بسوکاراو که اغلق بابا که دروازه ده بنده که انا پیغمبر اصول دی او تاو سو دروازه بنده آوا اغلق بابا که وَسْكُرِ اسْمَ اللَّهُ او بسم الله آیا شیطانان دی تعالیٰ کخوا شیطانان اُس نشی رات چې تا بسمِ اللَّهُ وَرْدِ بَنْ کنو شیطان نشی درت او دارنګي دیو مړه کا بلک ملکا او دریم کار داو کا وخمر انا کا لوخدم پټ کا تم د چاویجو نو مونږ بابس لوخه پټو ولې نو سینزانان پدی تجربې کیو لکه چې لوخه دې کولاو پرې ښاو دو پدی کې مختلف قسمه ډنګي وایرس او کرونا وایرس او بلا وایرس پکې ګرځيږي رزدق الہی پر ساته موږ پیغمبر په خوا ویلو چې خمر ئنا اکا بل یو دعا کې بسم الله را غلړه کېماتي دعا را عثمان بن ابي العاص رضی الله عنه را نبی عليه السلام تا ودع الله رسوله بدن کې می دردونه دي بدن کې می سي دردونه دي نوبیر اسلام ورته وویل للب دوه یا ده کا عکه په دی د درد دی پاغې دوا کې دوه دی د درد دی نو دا د د دردونو دم به یا نوامخا او د صحح حاداض سر دی چې دا یاد کې نو دمګو پسې به نهګر زی خوین پهې شرت دی په بدن کې درد دی نو عثمان ب العس رضیہ لانو راغلی ایدا لا حبیبہ بدن کې می درد نبی علیہ السلام په کمځه کې د درد پای ګو ته کی دوا لاس پکې دوا او دری پیری وایا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم او دی نفس او پیری وایا اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر څنګه اوضو بیا عزت الله اوضو بیا عزت الله وقدرتې منشرې ما اجدووه او حاضرو بسم الله دا حادی سره ما وختي سرونه ن تر مزی کته دیکې دوه ډیرر دګې دي مونږ پات ته پهې زو که نو بسم الله الرحمن الرحیم دلته بل یو وورغون ته مثلا باز خلک د بسم الله په ض باندې سیون ایڈ سکس لیکی لی تب سری دلی کہنا تب بسم اللہ الرحمن الرحیم پر زیبانی سولی کی ذرشات کٹ کی ست نو آیا دا جائز دیو کہ جائز نہ دی نبی علیہ السلام سلام مختلف بادشاہان و تخطوط لیکلی ہوا پہے کہ پیغمبر انسی نہ دی سټ ساوچي سي د بسم الله الرحمن الرحيم قائم مقام نشي کیدی بیا خو چې تاسو ګډمنه به سټ ساوچي سي سټ ساوچي سي سټ ساوچي شف او بیا د مزدفره من سره غونډه کې دو چارا دو نه او دو دو نه 5 او دو دو نه 8 او بس الله اکبر نجنا لا سټ ساوچي سي نه به ابجدو کې ټیک د ده بسم الله د ابجدو نه بس سټ ساوچي سي جوړیږي او دا قائم و د دا بسم اللہ نشی کئی دی دا غیبا زیتن نشی لی کلی گره دی اندوانو یا بګوانو دا غنمو حری کرشنا سنو میو حری کرشنا نو تاسو کده دی حری کرشنا دا الفاظ را جمع که دا ها را یا او کعپ ری شنن علی پا دا دینم ست سو چیسی جوڑی حری کرشنا دا ایندوانو دا بگوان دا نمم پا ابجدو که ست سوچیه سی جوڑی گی تو شاید چیزا جتا ایندوانو دا مسلمانو پر آدم نکلی یا یا علی مولا یا علی مولا دا دی تیدا دا ست سوچیه یا علی مولا ته بسم الله الرحمن الرحیم انا بسشی چې با په کده استعانت د فارشی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم ته چې کوم کار شروع کده بسم الله دا غي سره لګي ته ډوډه شروع کې بسم الله ډوډه شورو کوم په امداد د نوم د الله دا رنگیت وبس کې وبس کله شروع کوم په امداد د نوم د الله کرو قرانی کریم شروع کوم په امداد د نوم د الله مطلب مو سره د غیخه نو د بسم الله الرحمن الرحیم معنا دا شوا بسم الله شروع کوم په امداد د نوم د الله باندې څنګه شوا شروع کوم په امداد د نوم د الله الرحمن چې عامي مهربانه والو دی الرحیم او چې خاصه مهربانه والو دی الحمدللہ سورت الفاتحه د دې سورت ګړ نمونه دي سورت مشتمل دا 27 کلمات باندې 140 حروف زبر پدی صورت کې 38 تي سورته فاتحه کې زبر یعنی فتحہ 38 زیر کثرہ 24 پښونه پکې شپګدي او دو زبر دو زیر او دو پیش پاکی نشتا دو زبر دو, دو زیر انتنوین پاکی نشتا کلا زبر پاکی سلور دی دا دی سورت گرن نمونه دی او د یوسیز گرن نمونه داغي په صفاتو کثیره باندې دلالت کوي تفسیر قرطبي دولس نمونه ذکر کړي د پاتې هي علامه الوسي رحمت الله علیه صلی الله ذکر کړي منګم یوصولونه ذکر کاو نمره ورکاوه ځان سره نوٹ کاوه ذکر دا صورت فاتحه دا هر مسلمان دا هر مصطح رکات رکعت کې او د دې مطلب د دې تفصیل دا ورته معلوم نې دا ډیره د افسوس خبره یو نو می دې سورته یو نوم دی فاتحۃ الکتاب یو نوم دی فاتحۃ القرآن یو نوم د دی سورۃ دی سورۃ الشافیہ شفا ور کوم کی سورۃ ذکر تدیل اصول سره شفاء ملاویږي یو نوم د دې صورت دی صورت د دعا سونو مون شو بل مې د صورت سوال سوال او دعا د الله نه وغختل ماغنا دغه مونږه الله نه سوال کوي چې اوس راته مستقيم ته نغواړو یوم میری سوره وافیا وافیا وافیا او ته زکووی د مزامینو په اعتبار سره دا پوره سوره ته دي کې پوره مزامین دي یو نو میری صورت واقیہ واقیہ وقایہ واقیہ واقیہ ماں نبچکون کی نا صورت دا جہنم دا عذاب نبچکون کی صورت تی چھو سوگ دا دے مطابق جون تیر کی یو نو میری صورت و دا نوې حدیث کوسی کې بیان شوی دی قسمته سولا ته بینې یو نوېې صورتته روقی روقییا دم تهویللي کېږي دا د دمونو صورتت اتخ صحاب کرامو په دې باندې خطرناک مریضانم دم کړی دي او چې کاپران دم کړی نو باغیته اجرتهم وبسته خان دا کاپرانو نه 30000 یې راځي کاپره